أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إححانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إحدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين ربي شرح لي صدري وعسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي القرآن الشريف كم تحايدا بارا الشيخ القرآن رحمه الله أصول ذكر كل عمون سورة مختصر مختصر ذكر ك القرآن الشريف تفسير نمت ك أول نمبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعوض او تسمیه ور توی لکېږي د دې مبارکي سمختصر غوندي تفسیر اوذ بالله من شیاطانو روجین مبارکي تفسیر رازی امام رازی رحم الله تفسیر کبیر کې ذکر کړی وای ورزنا د خپل سملګر کومت کې د خبرو کا پدې हाउस ویلا کې درمه تل تقریبا پراشي دي دا خبره دا یو وو چې وګڼه لورس پک او تښیارشه او قندې او تچوکا چیاست د ځانه خبره دي موږ امر راجره نه موږ الله څخه لته چیر شروع کینه بهار کې د اوس ویلا په واره کې شروع شې مال آن ن اوسې د تهستا بتوني پهې چې ز هم زیات ممسل پري دي الله تفییل کو دی چې پاوزلا چې سو خبري دي پرت د تاوز مستاز م نو مستاع ومر به له دی تفی کوي په هر یو ف زلکوو بیا ممسل پراتې دي کولیکن مختصر اول نمبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ترجمه مان از دا پناه واړم الله سره د شیطان رټ لې شي ونه اول خبر قدیکې د تعوذ شریف کې دا قصو ترې پوسره استعمال شي دي نیا وتریکا اعوذ بالله راغیدا لا ذکر سوره بقرہ تاسف ست نمبر ایت کیگی اولی سی پارہ کی, کی انصالح سلام و سلام کلقوم ته ہوئی ان الله یا مرکم ان تصبحو بقرا قالو اتتخذنا حظوا قال اعوذ بالله ان نكون من الجاهلین سوره بقراع آیات نمبر ستا ست خوش نمبر آیت دی ویل مصالی سلام پناوانا فلاسرا دا کشمزد جاہلانونا نیو طریقہ آعوذ باللہ دویم طریقہ آعوذ بر رحمانی ذکر دی او دا سورت مریم آیات نمبر اٹارا پارلزم چې قارې کې د وی مریم چې کله ورته جبريل له سلام شکله انساني کې راغې می مياو قال اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا سوره مريم آيات نمبر 18 اتلث نمبر آيات وی له وی مریم کې نن د تناوارم په اگر کتیو پر ازگا سرنو نو بر رحمانی پناو آرم پر محروبان دار سر درم تریخا رتی انی آوز بکا او دا تریخا سورت ووز یو رسم پارا آیات نمبر تین تالی اوز نمبر آیات چید جنو علیہ السلاة والسلام فرمائی قَالَ رَبِّ إِنِّي أَوُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لِي صَلِي بِهِ عِلْمٌ سُرَةِ حُود دول سم سپارا آیات نمبر سین تالیس سو سلو اقتمائد قَالَ رَبِّ إِنِّي أَوُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لِي دا چیز سوالوکم تپوزوکم حاکتی ماتا پدی علم نوی نوربی انی آوز بکا تریخہ ذکر دا درم تریخہ انی پا کینشتی طرف ربی رب آوز بکا دی اور ربی رب آوز بکا دا تریخہ سورت مومنون اتلزم آیات نمبر ستانوی او نوی نمبر آیات کیا اللہ نبی علیہ السلام وَقُلْ رَبِّي آؤُوذِ بِكَ مِنْ هَمَا ذَاتِ شَيَاطِينَ سُرِ مُؤْمِنُونَ اَتَلَّسُمْ سِفَارَةً آیَات مِنْبَرْ سَتَانِ وَقُلْ وَيَنِ بِالِ اسُنَامِ رَبِّي آؤُوذِ بِكَ اَيْ رَبَا فَنَاغَوَرَمْ فَتَأَسَرَ مِنْ هَمَا ذَاتِ شَيَاطِينَ ادا ورپسی اٹانی نمبر ایت کی وَاَعُوذُ بِكَا رَبِّ اَنْ يَحْزُرُونَ فَنَا وَالَمْ فَتَاثَرَا اِرَبْ زَمَا دَعْجِرِدِ لُوِيَنْ دَ شَيْطَانَانُنَا شپاقم تریتا حاغا بِرَبِّ الْفَلَقُ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ او حاظت سر فلق اول نمبر ایت کی ذکر دا قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَ این نبی علیه السلام ویا پناوارم فرقش لون کی او هم تریقا اعوذو بی رب الناس. او دا تریقا سور ناز درشم سپارا در قرآن شریف آخرین سورت قل اعوذو بی رب ناز ویا پناوارم فرق دخل کو بانده اول نیعوذ بالله من شیطان و رجیم آخر کم در مسئلیتی اتمو تریقا او صرف معاذ اللہ او دا تریقا سورة یوسف آیات نمبر اناسی یو کم نمبر ایاتی قارم آز اللہ ان ناقض من وجدنا متعانا عنده سورة یوسف آیات نمبر اناسی یو کم نمبر ایات معاذ اللہ دا اتمو تریقی پا قرآن شریف کی ذکر دی دو طریقی ها غفع حدیث دنیبی علیہ السلام کی راغلي لی یہو طریقہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی راضی کہ اولو ما نزل جبریل علیہ السلام علیہ محمد صلی اللہ علیہ السلام قال یا محمد استعید باللہ استعید قالا استعید من الشیطان الرجیم روایت ابن عباس رضی الله عنہ نا اول کی جلیل علیہ الصلات والسلام نبی علیہ الصلات والسلام ته وادلو چې باور زمراغلو دی ورته محمد السعيد اے محمد پناه واړه قال السعيد بالله من الشيطان الرجيم وی نبی علیہ السلام پناه واړه ما الله باندې شیطان رټلې شي وینا لسمت رقا یو بل رویت کی رازی چی نبیر ایسی صلاة و السلام بکر ازمج جولو نبیر ایسی صلاة و السلام مدال فضل اعوذو بی کلمات اللہ تامتی من شر ما خلق اعوذو بی کلمات اللہ تامتی فناوار ما فا کلماتو فسفاد اللہ چی من شر ما خلق دشار دہغنا چی پیدا کریدی نسل کاش رسون کاملہ دا بلت ترتیشې اته قران شریف کې د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د وین بحث تعوذ کې یا تعوذ د پناه او خپل ولی ضروری دی او پناه او ضروری ذکر دی چې دا امر د الله دې حکم د الله دې الله پدې باندې حکم کړی دی او څلور دلی قران شریف کې حکم شوی دی چې تعوذ باندې پنا غختل باندې یواز د حکم سورته نه آیات نمبر 98 کې اته نیو نمبر آیات 130 کې نه pare کې نبی عليه الصلاه والسلام تعالی ازاب کوي د قران شریف په قران شریف شروع کولو دمخه اران د قران شریف د لصولو کې د قران شریف د لصول دمخه اوذ بالله ویا انا ورث الله باندې سورينال سورلزيمه سيپارا ايات نمبر 89 قزا قرات القرانا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا قرات القرانا كتير مدارك دي کرپي فاذا ارتا قراءه القراني کې د لستونو د قراني فَاسْتَ عِذْوِ اللَّهِ فَاسْتَ نَعْوَالَ فَاللَّهَ سَرَى مِنَ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ دَ شَيْطَانِ رَتُ لَيْكِ وِنَا فَاسْتَ عِذْوِ اللَّهِ مِنَ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ وَاللَّهَ نَا پَنَا اُخْتَلِ دوینزل حکم تی پیس تازب آنشوه ده آو پا سورت آراب آیات سمبر دو سو دو سو نمبر آیات تی درینزل سورت مومن دې لریښته مې آیات نمبر 76 شپږ پوز کومهاتې او څلورم ځل <سؤال> سوره حامیم صدا دې لریښته مې آیات نمبر 65 پزې شپږ بیت مېات کین مزار څلو ذل قرآني شريف په حکم کتاعوذ شوي دې څلو درې خبره مستعید که پنایی طلب کی سوک دی مستعید سوک دی پنایی طلب کون کی سوک دی و دا بسوک طلب کئی مستعید پنایی طلب کون کی هر یو مکلق که پیغمبر بی او که غیر پیغمبر بی و لیکن شاہ و مکلق سیر اللہ دے حکمونو که زنانے بی و که سڑے بھی. نو آغا و پناہ سلک پی. لکسنگا سڑے او پیغمبر رسول الله صلی الله علیہ وسلم تلہ او کم پی قل آوزو بی الفلق ویا پیغمبرہ پناہ وارم پر ابدشلون کی او پیغمبر مصار صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ واری سلی بقرہ ستا سفیار کی او دویم یا غیر پیغمبر وی زنانی وی او پیغمبر نی وی ولیکن مکلف وی دا ذکر سوره مریم فالصم سی पारा ایت نمبر 18 قال تیمی اوذو برحمان من انکم تتقییا جلورم مستعاذ معرفت مستعاذ د پناه برو خپل د چانه نو متعاذ پناه د چانه نو هاه فقط صرف یو الله دی چې پناه صرف د الله نه وختلی شي د څنګه بیا سنب چې اعوذ بر الناس دارن الفاز اعوذ بالله اعوذ بر نو پناه صرف د الله پینځم خبره مستعذ منه د کوم کوم سيزونه په پناه وغوښتل شي نو مستعذ منه قران شریف احادیث او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ګڼ سيزونه دي یو پناه وغوښتل شي د نه اعوذ برک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وارما قلال سراده شیطان را تلیشیوینا نو یو مستعاد منهو شیطان دی دویم مستعاد منهو متکتر او جبار سرگشنه با پناهو سلیکیگی چیز د شر نه پنا را کی او دا آغیر زکی رسولت مومن سلیدشت مصیفاره آیات نمبر ستیز بیجی مسال سلات و سلام پناه واری من کل متقدرین جبار که رب پناه وارم را دهاری و سرکشا او متقدر سرینه صورت مومن آیات نمبر ستیز و نمبر آیات سلیدشت مصیفاره درین پناه و خلکیگی در ضرر دخل کنه خلط رات ضرر او نرسی او ده دی زکر سورت دو خان بیز آیات نمبر دی شلم نمبر آیات کی دی و اینی عزتو بی و ربی ان ترجمون موسیلی صلاة والسلام وی و اینی عزتو بی و ربی کم یکی ننز پناہ وارما راځه ژمنو راځه تاسو باندې ان ترجم موندا چې رجم کې تاسو مال را را ਸੰسار کې تاسو مال را سورې دکان په لښته کې پارا ايات نور بي فلم نمبر هيا په پناه او غتلې کې د تکويض د دخل کو بل پناه جو غتلې کې ودا د ارتقا څخه جهالت نه جې له و نه اور ذات سورت بقرہ آیات نمبر 65 وہ اس پیمن نمبر آیات کی چنسا نے سلام ندینہ پناہو ختا دے گلے قوم سے غواذا ہر الہ حکم کو نازو اٹل کیا سب سے گناہ ہوا بالا اوذ بالله ان نكون من الجاہلین پناہوارنا فلکرادا کی شمس سے جہل اننا وجہالت ما اللہ پناہ ہی گواڑما یر قرا آیات وش بیت من بل پناه تو قلیشی ودا من شر ما خلق او دا سوره اول آیات دین قل من شر ما خلق سوره فلق دین من برایات دین کی پناہ واڑما الا دا پیدا کڑے دی بل چه پنا غفتلشوی قرآن شریف که من شر الوسواصل خناس او دا پسور ناس که یا اللہ پناه وارما من شر الوسواصل خناس اللوی واسی صوفی صدور الناس من الجنت و بل پنا چه غفتلشوی دا نو هاگه سوال هاگه تقوز چه آغا ده انسان لایت نوی مناسب نوی لکه سوره تہود ایت نمبر 41 کی یو تلوستم ایت سی یو علیہ السلام فرمای چیرو پناہ واړم ان اصلک مالی سدی بہق اے اللہ ز پناہ واړم ادهر ز ست سوالو کوم هغه چې دما مناسب نیوي سورته ود نمبر 41 یو تلوستم نمبر ایت دی اتم چې پناہ وټرشی وی دا دو کو بس تزاد غیر مجرم نہ جرم یو قصوری وی او تزاد پکبل ک بلک سپری لدین قران شریف کی پناہ مست لیچی ودان اول دین پناہ یوسف علیہ السلام گوتی دا سورۃ یوسف ایت نمبر 19 کی چکہ الون ورتویل بیت جنون یبل لورونی تو دا میامین او بیامین من طرف ریک دین یوسف علیہ السلام ورت یوسف عناث نمبر قال <سؤال> معاذ الله الناخذ <سؤال> الا من وجدنا مثانا عنده پنا وړم د دینات چېونی سما هغه سوق سیمون ما دره هغه چې مون سامان د هغه تريني وړي کغیرم شنو دینه پنا وړم معاذ الله الناخذ الا من وجدنا دا په قران کې ریس زونه پنا وړلې شي ودا احادیثو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گن احادیث پا دی باره که راغی که نبیه علیہ السلام تینا پناه وقتی دا محجسینو پا دی باره که پورکورا بابو نیشلی باب الاسیعظام اگر سنگم اشکاف شرید که باب راضی باب الاسیعظام دارنور محجسین ایمان بخارم والا نورو او پا حقبات که اغا حادیث در نبیه علیہ السلام زکر کروی که اون سیزونو نبیه علیہ السلام پناه وقتی پاره کې تعلیم دې نور خلقو لپاره ووم یو د شریط کی اساس ژوند دې دې نړی انسانان د پنا اوختی الله اللهم انی اعوذ بک من الهم یا الله د پنا واړم د هغه غمنا چې وجې معلوم ولعوذ نه د غمنا پنا واړم چې وجه د هغه معلوم وي ولعز او کللی یا الله پنا واړم د کمزو کېدو ناو د نه وررز ج وال ب له پنا واړما د ب نه یا الله پنا واړما د بک وا او کامل غلبه دی و قررجې پنا واړما د غلبې د قناړ غې د خلک نه نو د نبی علیہ السلام تہ نعنا او پیغام وزن عجز قتل جبن دخول وغلبۃ الذین او قهر الرجال بل حدیث شریف کہ نبی علیہ السلام نمبر ور تفضل اور پیج جبن دا پنځو جن چیز दिसून جوړیږي نبی علیہ السلام تہ فنا او ته اچھی چیزونه دا هیڅ بل حدیث شریف کہ نبی علیہ السلام فرمایلی اللهم انی اعوذ بکا من شر ما عملتو وعوذ بکا من شر ما لم عملو ایلا از پناه وارما دشر شر ده ها غنا چه ما کم عمل کرده زما ده بزن نسو دي دی اوز پناه وارما ده شر ده ها غنا عمل نده کرده وکی او عمل میکرده نو حاغینه نه شر و نرسیگی د دینه پناه وارم او کو زیکین سکار میں ریکڑے ہیں اللہ تعالی تے وجنار تو شرون رزق دے بنا پنا غواڈم لز زون دایم بل حدیث شریف کی دارازے اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک یلا پنا غواڈم دا زوال دے نعمت سانے کی نعمت دے رابا نکڑے ہغرا نہ تو ختم کیڑے دینا پنا غواڈم یولس بل حدیث شریف سنور زون راضی اللهم إني أعوذ بكى من علم الله ينفعو يالله دفنا غوارما ده غيرمنا شهر فيدن وركي غير نافي علمنا دفنا غوارما ومن قلب الله تخشى أغذرنا فنا غوارما شهر الله سايرا فاغذر كينيوي ده سذرنا هم يالله دفنا غوارما ده بشكه ها نال سرکشی بان انسان مجبور انسان کی سرکشی راضی میں اللہ ذات سے ذات زنگ رات پناہ راکین بل نبی علیہ السلام فرمائے اعوذ بک من البرص ای اللہ پناہ واڑ ما دے برگی مرض بل ور جنہوں الله اللہ پناہ واڑ ما دلی اون تو بل ور جو الله اللہ پناہ واڑ ما دے جو بل وصیه الاختامه اے اللہ اغرطولو بدل بیماریانونا زپنا اغوارمان شاگئی بی نفضی بدل بیماریانی دي بدل بیماریانی دا مطلب که سوری حیاء و عزت پکی زی انسان د خلقو دا خندائشه یو بیماری خود دا انسان ذات طوری دی نو اگر انسان دیابن بردائشه خو یو بیماری دا سوید شاگئی دا خلقو دا خندائشه نو وصیه الاختام اے اللہ ز پنا واړم بد می ماریان پنا واړم چې انسان شرم حیا کوي بل حدیث شریف کې دا راځي الله اومه بکا من الہدم اے اللہ ز پنا واړم من الہدم درانه دلونه سکرا پر پریز ترا بنگر روان کی ابادی میرا پریز دې دینه پنا واړم بل واو و بکا من الغرق والخرق يلا الله پهنا واړم د غر تدللوونه چې در ک دوکیو کې مم يلا حقيې یا الله فنا واړمه د سوزیدللوونه چې انسان زه پهړشي بلول حرمي الله پهنا واړما د ګړهوا نه بل وا اوکه تخ بیوانو د عند الموت يلا زه پهنا واړم د ته ما دوکه کې شیطان اندلموتي د مرګ وخت کې ځکه انسان تکره شیطان د مرګ وخت کې شیطان خل انسان نه ملګری کیږي نه تر اخره پورې لګي تربیه پورې انسان گمراه کی او دا چې مرګ په وخت کې په ستریطی سره گمراه کی لکه څنګه امام احمد بن حنبل رحم الله وبارك رازي چې منکذ الله علیه وله خلکو اته داسې ویلي وو چې شیطان راته وسته چې یو غلط خبره ته خوده راو کده کوم نه نه نه نه نه نه وینسان د پار شیطان دشمن تر اخره پوری دشمن دی واعود века ایه تخبت نی شیطان و اند الموت یالا پناوا ولم د دینا چې ما گډوډی شیطان په وخت د مرګ کی واعود века ان اموت فی سبیلک مدبرن یالا پناوا ولم د دینا چې سا پلار کی مړشم کو مدبرن چې شاتون کی امتی ته کی ان والغا اوذ بكا, بكا من متلبيغا الا پناوارم د دیوچنا چې دمر تمڅي د ټکرا کولو نه چې ما لړم وغره ټکرا کې د دیوچنه دمر څو نه الله دې نوم پناوارم بل اړین شریف پیارازي اللهوم اني اوذ بكا من القسوه والغفله والعينه والذله والمسكنه اللهوم اني اوذ بكا الاز من القسوه د دې څخه د لناک ځرمي زغښین نه ميقدره کې ناراضي دويم ول غفلت الله پناوارم د غفلت نه نه خبرته نه چې دین باندې کوې شم بیا نه غافل شیم یاد د زستاب دین نه غافل شیم موسان نه غافل سر ذکر نه غافل شیم نو ول غفلتې پناغوارم د غفلت نه درې ول ليله الله پناوارم د غډې لري ذات څو ډيري غریبې نه ايله غېتې فطری ی انسان پکې سوال ودي چې تاسو مجوره شي هغه څنګه چې سوره توبه کراځي 아이لتن نو هیڅ تم 아이لتن فلسفه ورنيت غریبیت انسان ته کې سوال تم مجوره کې الله دغه غریبینې پناه واړم بل واذلتی ایله پناه واړم د ذلتنا والمسکنتی او پناه واړم د مسکنتنا غریبوی فقیرین اجهزین <تصح> بلو اعوذ بکا يلا پناوارما من الفسوق والشقاق والنفاق من الفسوق ده بناهوننا وشقاق ده سقوالنا ونفاق پناوارما ده منافقتنا او یو حدیث کده رضی اللهم انی اعوذ بکا من الشقاق والنفاق والسوء الاخلاق يلا پناوارم ده سقوال ده زرنا ده منافقتنا وسینه اخلاق دارنده بد اخلاقونه فناهی غواړم بل دا وصحمتي الله فنا غواړم د شهورت نامې شهورتیا نه دې فنا دی او جنغ خو دې چې زه انسان کله مشهور شي مګر انسان کی زیات تکبر ام راشي دی وځنه اکثر خلل کې نه دي مشهور دی له وځنه گمراه شي مې الله فنا غواړم وصحمتي دې شهورتیا نه وریا ای الله پناہ واډما د ریا کاری نه چې پما ریا کاری راځي بل واوذ ویتامین الصممي والبتمي ای الله پناہ واډما من الصممي د ګونوالي نه ول من الصممي والبتمي د ګونګوالي یو د كونوالي چې کون نشم دارن ګوې نشم دارن بل هدين شریف فداراجي نبی رسول الله والسلام فرمایي اللح مينن إعوذ بكى من يوم السوء يلا فنواه وارما من يوم السوء ذهة غباد وخزنا ومن ليلة السوء ذهة غباد شبينا ومن ساعة السوء следهات و secureن بشكل ما سأجد فيلس تحرك حينا فنواه عوى باتل Isabelle ومن صاحب السوء يودع ما تس بل بنظم نمبر فنا وڑنا و جاری سوی ادارې مقامتي و جاری سوی هغه بټ گاوندې ادارې مقامتي چې د خلکو ځای کرا تری کور محله وغيرها کې پټ گاوند نه الا بل حدیث دي چې ادارا غلین بيلي صلات والسلام فرميلي اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وسوء العمر یلا پنہ واڑما منا داب صبری دا زاب د صبر نہ پنہ واڑما وسو ال عمر او دبد عمر نہ پنہ واڑما بل حدیث دی ترازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمیلی اللهم انی اعوذ بکم من فتنه المحیا والممات یلا پنہ واڑما د فتنه د جندو د مڑونا کمڑی وی داغی د دا د فتنه کی پریزن لغی برز زندگی از ته ترظیم کوم چې په نارزکی د پناه واړم او د چندو له فتنو څخه دې وژنې د فتنه کې واقع کیږم د دینه ځ پناه واړم برې وی سریه تر ازی نبی علی صلوات و سلام فرمیلی اللهم انی اعوذ بک من فتنه الدجالی ومن انوره الى ارض العمر جلاده پناه واړم از فتنه دجال نه چې هغه ډېر سب ته فتنه ویروسي ته پیل شي او دارنګ پنا واړم وعليكم السلام زورو عمر نه چې سره زمرو جوړوالي کلاړ کېل بل خدمت ته مفاجي کیو ومنكم يرضى لى ارض لى العمر مې الله دې هغين پنا واړم دا दिसूनي دي حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم دې दिसूनنه پنا وختي دا هو مستعذ بالله الکذین پنا وختلې کیږي وبالبسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په امداد د مهربان د چاہاں مہربانی خکون کے خاص بخون کے ذات دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول خبر پا دی کم سو خبری دی یہو دا کہ عمر پا بسم اللہ باندے بسم اللہ غبتلوری ضروری دی مزدفر ضروری دی چلہ پا حکم کرے دی عمر پا تسمیہ چلہ حکم کرے دی پا بسم اللہ باندے کتاز اداوائی دی اللہ کو کم کم ذکر کریں یوں سورۃ العلق اول نمبر آیات کرا دیں جس طرح اس نے رب کلوی خلق بناوا اور بن داد ذات دا ذات خلق سے پیدا کرے مخلوق لرا بس رب کلوی آج سے بیس میں ذکر کریں سورۃ المزمل نمبر آیات کرا دیں اور دریں سورۃ دار ایت نمبر 25 اینجسٹ نمبر آیات لازریز الحکم شوی په تسمیه باندی طریقہ تسمیه سو شدہ طریقہ تسمیه یو خدا کی پورا بسم الله الرحمن الرحیم قرآن شریف کراغلہ دی اکر تنگا سورة نمال آیات نمبر تیز دیر شمدن بر آیات کرازی جو سلیمان علیہ السلام کرے برسی سقط را لیگی خطی ورسلے گلیں موبرتس همین القیای کتاب کریم انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم غرضی کی بسم الله الرحمن الرحیم سورت النمل آیات نمبر 30 درسم نمبر آیات 30 سی پارہ کی پورے بسم اللہ ذکر دے ذم سر بسم الله ول اور دا ذکر سورت ہود 41 نمبر آیات کے بسم اللہ مجریھا و بل درېم طریقې حدیث نه دی نبی عليه الصلاه والسلام کې راځي حدیث کدار راځي نبی عليه الصلاه والسلام یو ریواردی د کله وو د کې نه نبی عليه الصلاه والسلام سنت طریقہ د وکې انسان ښه لا ځوګان کې دي او اذوال بسم الله وهي او دای الله اللهم باسمک مت واحیا مداد دعا کوي انسان وهي او بیا ودی کی او کم آخرینی سورتونی دی قلو اللہ آحاد قلعوذ رب قلعوذ رب رب الناس دی. او بدن ماں نیچوک کی فلاسل ماں او بیٹھول بدن ماں نیلاز ترکم دے قورتی فاہتو زیبان دے لات راک آئی نیبیع ریح صلاة والسلام دا تری خوا دا ایو اللہ اومی اسم کاموت و واحیہ بل عجیز شریف کدار آزی بی اسم و ضعف و جنبی بی اسم کار ربی دا کوم مان دي ارضه زم ما بزا تو جيمي ما خپل هرخي اتلې دي دریم طریقا حدیث کیدارازي بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو سميع العليم دا دال کې انسان درجه فاول کې درې درې وي نو هر یو مصیبت نو ولاد انسان نه رباځي بسم الله الَّذِي لَا يَزُّرُ مَعْ اِسْمِهِ شَيْءٌ فِي لَا دِهِ وَلَا فِي السَّمَا فِي امداز دِنُ دَ اللَّهِ بَانِهِ دَرَنِيشِ رَسُولِنِي وَسْتِيسِ فَاسْمَانِ فَاسْمَكَ نو بسم الله ای سریکر آغلی بل دا بسم الله دا تو دفع روی نو بسم الله ویلو وجس دي نو یو خدا دفع دنو زول دا چې تکر بسم الله ویل مدید وجینا بر فطرت انسان باندې نازلږي ذریم فیرے بسم الله دلیل دې د عضیت انسان خدا انسان كل بنده عاجز ګنی او د الله نه همداه غواړي ذریم نمبر بسم الله دې لپاره ویلې کیږي چا غثث ور د شر او د نهوست ا هغه دې طرف ته تیږي زګکل چې یو کار په ابتدا اول کې بسم الله ونیولي شي ما هغه حدیث کراځي اغلنده بونچی وی حدیث کراځي نبی ري صراط والسلام فرمي ګوللو امر ذي بال لم يبدا ببسم الله فهو اجم يو رويسي افوال فضراغني کلو امرین هر هاگ کار زی بالین چی خاوند ارادی وی زی بالگر معنی موجسین پی لیکن غوره معنی چی پاگیس اعتراض دنه دی نو آغا دی اراده پنده هر هاگ کار که ده اراده والا کاری یو که بغیر اراده کاروی نو انسان آغا کی بسم الله ده تر خیارم پیدا نیشی یو که تاڑی مقی نو کار ده کار اراده کاری یو کار تا پاسی نو هر هاگ اراده والا کار لم ید داد دحقیق شروع و بسم الله درونی کید او اعظم ندالنده بوتیو رويت مختلف حضرات بل بسم الله ویلیکي د پات ذلت شیطان کا دلوث دلوث دلوث و تعقیر شیطان که او په دې سره ذلیل کیږي او حدیثه مستعمل حدیث رازين نبی عليه السلام فرمي اذا قلت بسم الله ذل الشيطان حتى يصير مثل الذبابي اذا قلت بسم الله کرے چې بسم الله لعل شيطانون ذلیل شي د شیطان حتی يصير مثل زباوی رضوی پوری چوګر زیدا په شان دمچ متا يصير مثل زبا د په بل بسم الله امر دبا چې دا بسم الله کې با دا د سمانه ده زکا با عربی که گنو مانو بانده رازی، یو با رازی ده پار ده قسم، لکا بللحی تکل انسانان گوی، بللحی قسم پا باندې بانده، څنګه سنگ عربوی بللحی لاصلومن رمضان، پا اللہ منی قسم وی زبد رمضان خریف روجی نسم، نو بللحی تکا قسمیه بانده، قسم پا اللہ بانده، دویم کلا با رازی دا پارا تدعیزا بازوالی دا پارا رازی دا اغیی مثال <سؤال> لکه <سؤال> سوری امائده که چه کلا اللہ ذکر دی نو فامتا خو برغو او فامتا خو قسمتا خو قید رغو سکم پسرون استاسو بانده نو برغو سکم پسرون استاسو نو آتا بازویت دی امام اگو انی پره امام اللہ ذکر دکر دی که دا سر سلورم احساس مکہ آغا فرض دا زه نوورې زه په سر سره باندې لا څه شو دا ما او ائ امام مالک رحمه الله ذکر کوي جنا ټول څه باندې سره باندې شي ذرین د امام ابو حنیفه رحمه الله د قران شریف ذکر کوي وان تحو برؤوسکم راکو سر مرابین بیا ویره وان تحو علا رؤوسکم او دا هغې رؤوسکم چې وینه د اشاره ده قاضیت ده تدریس ده درې پره شریف کې با अजी تمہاره د اعلی باندې ووم تکسین سوره ابراہیم کې چې قلق په اساس نه د احلی کتابو ذکر کی یو قباثا لتمی باذ احلی کتابو نامه ان تامن او بقنطاری یؤدیه الی اچاری ته امانده جوړ کتل د عربین په څین توارین په څین توارین م نه علاقه په توارین ویولې خزانه باندې امانده کی بل کلبا زائد رازی زائد معنی دا چاغبا تو معنی خفل ہے نو ورگی صرف لفظ کی ذکر وی خفل سمانی موی اکس سنگا وقفا بالله شہیدہ کافی دے اللہ بالله شہیدہ بالله معنی اللہ او بغیر دینام دا معنی پورکی وقفا بالله شہیدہ کافی دے اللہ گوا دارن کلبا دست بیبیت وی معنی سبب وی ا کژ څنګه روس سره به قرایک به ترای شي د بن چې الله ذکر کي والله قم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم الاله باتخاذکم الاه ستدو باتخاذکم الاله تاسو په خپل ځان ظلم او زیاته کوه فسبب لنول تاسو ستل را په کویتو په اولویت تره دارن کلا باراضی په ماندا عن باندي کہ صحیح سورہ فرقان کے لا فرمائی به خبیرا مفصل به زمانہ سوال کتے الله بان خبر دار بہ بھی معنی ان سوال کتے اللہ نان ولہ خبر دار دار یعنی بل بار عزیز اپار استعانت او دت اثر ورماد ما کی کہ با لن استعانت کہ بعد اپار استعانت دا اپار امد بسم الله الرحمن الرحيم سوره کومه په انداد د نن د الله الرحمن او رحیم دی بسم الله الرحمن الرحیم په دې باندې سوي تراوزنا ناوین وکړی دي یوه تراوزی ناراضی چې بسم الله الرحمن الرحیم د الله په کې مخ ته ذکر دي رحمان ته ګرو څه ذکر دي رحیم ورپسې ذکر دي دا الله په تیم سوره نن ذکر کېږي چې مخ را راوړل دی نوجه دا ذکر کیگی که بسم الله اللہ دا ذاتی نونده او رحمان رحیم دا صفتی نونده او قایده دادا چه ذات مقدم وی پر صفت بانده دی, دی وجنه ذاتی نونمی مخی که اللہ او دا نور صفتی نو دی روست که بل بسم الله الرحمن الرحیم دا شروع معنی قدیده کم ذکر آغلا د حروف کو پنداسو نیم د الله حروف لغت کې نشته د لکه خدای قانون د الله رحمبان او عام رحمبان خلک وکړي خپل خدا معنی ده د حروف معنی پهقیق کم دی راغله د حروف معنی د بل د کم ده مدال حروف جاریو نه ده حروف جاری را به کی هغه حروف توری کیږي د کله کاول کرای چې نو هغه لفظ تر جرو ورکی کثر کلفه کله لکه بسم الله ذہیلہ انچرا کثرت ادا دی عبادت اوجنی مراغلی دا بسم اللہ ربا د وجن ذکر غلی تے ذ حروف جاردی او حروف جاروں کی اثر پڑھی کیو محذوفی ہا یا اول کی وی یا اخر کی وی محسوب الا روبالسی بسم الرحیم رنین بیا کثرت دند قدم دی عبادت اوجنی دا ددی محذوف دی کیو ٹکے پٹوی یا مخی یا رستو کی نارته موستیم رو رو بسم الرحمن الرحيم ابدا اشره قيام ذات الرحمن الرحيم دې ز شروع ابتدا کو ما اخر الرحمن الرحيم ابدا او قاول شيږي نو اپ ابتدا او شروع بسم الله الرحمن الرحيم فامداد ذات که تاسو د الله تعالی کی مهربان زه د رحمان او رحیم زه دیم بالله بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم اکثر علماز کلفی دا د سلیمان علیه السلام و سلام نوښتو د نبی له صلوات و سلام داور پریشه وی دي تفسیری کبیر کیم مرضی له ملا ذکر کړي دي اس کےمانے میں صلاۃ و بسم الله اور قرشے داغ نرس بیاپے تے نے دا و قرشے فردے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دا قراخہ دا, دا, دا, دا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تبرکیش بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دریا الفاس پہ دی و دام یو کہ سمردے کو مشرکین و باندے رسو مشرکین و باندے دا دگرا کار کرو کولو نو ہاگی بزاور بسم الله तिल مناۃ العزہ شروع که و پیمداد دلات منات او اوزا باندی ندرین نو امونه باقی اغسل اللام رو لگه بسم الله الرحمن الرحیم تا سوالی که شروع کن پیمداد ده محروبان داد اللہ محروبان و رحیم داد ده دا ده دا آغا پیمداد شروع کنم ندیر وشنا دارو فراغون ندیر برکات و ندیر فضیر و پبارکی تب سرکبی نور سعجیبه جی بواقعات سعجیبه حدیث را نقل پویا پیغامنا خلفرے دے کلا چوئ انسان بسم اللہ و لکین بسم اللہ لکل کلا چرے دے انسان عملہما کلا جاری دے ثواب و فضیلت کیجی وقت رجی امید دے ثواب انسان فضیلت اول لکلی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہم فیم دست دمہ رب جل اللہ دے رحمان و رحیم دے رحیم کہ انشاء اللہ بہر د دین روسون د قران شریف اجمالی او مختصره خلاصه دا تفسیر او د بسم الله او د اعوذ بالله دا مختصر تفسیر هم نور د دینه ځاتمه تفسیر کو د بی دارام تفسیر کوي کی مأمرازين او لانو او مفسرین اجمالی خلاصه د قران شریف قران شریف په اعتبار د مضمون باندې څلور حصے اوول حصہ د سوره فاتحینا د سوره ماید اخر پوری پدې کې مرستې مساله خالق لکل شیء والله په پیدا ټول کې د هغې اوسې صرف یو الله دی دې څه کې پنځه سورتهونه دي دغه مه حصہ د سورته انعامنا تنصری بنيثریل اخر پوری پدې کې مقدمه صلا مربی لکل شیء ان هو الله چې تربيت کوونکې د هر یو صرف یو الله دې ګریم حساب سوره کاف نه د سوره سبا پوری پرې دې مه يڅې چې ټول سورتونه دي ګریم حساب سوره کاف نه د سوره پدې دې مقصدې م سلام مبارک په کله شی ان والله دې برکت اچون کې بهاري او دې صرف یو الله دې څلورمه حصہ د سوري سفاره تر او پتلورم حصه که دو مسلی. یو اثبات و احوال ده قیامت دویم نفی ده شفاعت قحری. او پتلورم حصه که کسی یو اتیار سورتون دي اول حصه که تینزی سورتون دویم حصه که دول صورتونه درې مهسه کې شپاډه صورتونه او د لور مهسه کې یو اټي صورتونه دي دا حال یو مهسه کې کی شروع کیږي نو په الحمدلله باندې شروع کیږي اشاره دې خبره ته كي دا یو حال كي دربان در اولام قدي حمد و ايام آخرى حصة كي دوس رتنا بالحمد با الله باني شروع كي و آخرى حصة كي دوم سبيهم ذكر كي ربا تدي طول حصو نوال خالق لكل شين هو الله اے بندہ اللہ حمد و یا زہاری وسید پیدا کون ک اللہ دې تیون پیدا کړې په دې خلقیت پېې پیدا باندې د الله حمد و یا دوین مربلی کلشین و الله دې زہاری وسید تربيت وون ک سام اے بندہ samt تربيت کړي د الله حمد و یا درې پدېن کې تربيت در لوک مبارکات در دا لیدندامونو کې واچلو پاره او د دې څخه برکت واچلو مبارک وي ټول لشین والله طاقت در څدار کو نو قدید الله حمد و یا له کله در باندې را و سن قیامت د پاره اعمال چې دنیا کې تکی نو قیامت پر عزیز مو کولی چې شي مصطع اعمال به بنده تا تا فیده دار که و گم چسته اعمالی ندیکلی نو آغیده با او سشفارس نوی مصطع دا پارو با نجازی آغیده پارو با عزازی فدی الحمدللہ او آیا نو انسانی پیدا دا انسان پیدایش تریختان و کوری آخرت کو رزی کرتی بل دعوه و قلاصه دا سورة فاتحة دعوت سورت ایعا کنا عبدو و ایعا کنا سائم دویم دعوت سورت او پدیوان دلائل دا دعوه اوله دعوه بیا کناپدوه ویه کنا سێمه دعوه الحمدلله او په دې باندې دلیل سورتی بهار نه مقاصد او اربال کی و ها سرور उचित مقاصد یهس بعد توحید یس بعد رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم تدا خد کتاب او ایمان به اخرت اثبات توحید بن جنو نه الله او صفات ظاهرا او صفات مونه کارن مومنه الله یو لالا ذین رب ذین رحمان بسم الله الرحمن الرحيم او بينزم نمبر مالک ذات ينزل من الله قرت ذكر دي سنون من الله قط ذكر دي في صورتي يوم محمود اودا الحمد لله يعني قط همه دلاثه او تم ځکه هم تینو عام محمود دي لګوم څه هم کیه الله دې درېمن قرچي مربي تربيت کوي ان کې درېمن معبود ال معبود کیه کنا په ذکرنم پروته چې کوم ځکه عبادت کی هغه الله دې معبوده ذلورم نمبر مستعان ویا کنت سین الا خاصان اند غواړو امداد دې ان کې ذات الرحمن المستعان پنځنم العظیم لار خو دې ان او دا په هغ دينا کې دانو فَغَنِمْنُ الْمُنْعِمِ الْمُنْعِمَنَا لِيَمُتْنَا كَوْن کې احسانينه كوون کې او دا په انعام tali نیم کې دي فغَنِمْنُ الْمُغْذِبَ غَضِبَ كَوْن کې دا غير المغضوب عليهم کې امنم علم و ظل گمراکون کے ولض و علیم کے دانوں پروت دے مدال اللہ قطن امنو پدی صورت کې پدیسر اثبات توجید کی گی دوین اثبات رسالت اثبات رسالت تاپارا لفظ نقیق و صورت کی بیانی گی اوله نقطه الحمدلله دا د بریل دی پدین جل تعالی پیغمبر علی کلی دین زکه حضرت طریق مونته نو معلومه پیغمبر راه زه راته و کوله دین رسول عالمین تربیته اون نیو جسمانی تربییت دی یو روحانی تربییت دی. ایلا دروز تربییت ده پارا تامون تا پیغنبر رو لگلو. در ایم الرحمن الرحیم وما ارسلنا که اللہ رحمت اللی العالمین ایلا افتا نهربانی که دنیا ترا سور این بی ایک سو ست نمبر آیات کے رحمت تلیل عالمین نبی علیہ السلام تبیلی شوین سلورم نقطہ مالک یوم الدین ای اللہ تا مالک دورت در قیامت در صدا و در جلدان کچری پیغمبر نوی راغلین وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا سوری بن اسرائیل کندل سم آیات کرازین که مون هغه چاته عذاب نه ورته چاته کی مون پیغمبر ري ویلي غلي دا قیامت کې رازې سزا او جزا دکې چې الله پیغمبر را لګري دي دین زموږ تر څا پر بنی اسرائیل آیات نمبر 15 په لسم آیات دي دین ای یا جنابو ته الله خاص عبادت کوي اعبادت طریقه په اقل بامنه معلومه جه اعبادت خودل و دفعه تامون تا پیغمبر رولی گلو. شپا غم و ایعا کنسا این. با اصدعانت طریقه تا پیغمبر رولی گلو. وارنامون با اچاچان انداد وقتلو. وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا غلار ٱلْغَلَار يَوْنِ غَلَار د پیغمبر طریقدا سنت طریقاں اَتَم نمبر اَنَام سَالِہِم اَنَام سَالِہِم دلیز پر اثرت کی پرے منو مومینو کی وڑ د اندیالہ علیہ الصلات والسلام کتاب انسان کڑی دی غیر الموضوع عليان دا نه م نکات دراسه پکړشي دا موضوع خلک منت معلوم نو په پیغمبراتو کودل يا موضوع هغه وصول د پیغمبر حفظ عزت او سره د عین نه ګمرا هيشه لزمه نکته ولا قوالين. بغمبر راغې راالم خلک ک را سو خووزول چې دی د پاارمون د نظان یاسوم چې د پغمبر تعري نه کوي اعلم کم چې را سري عملو د هغې مطاجت نه کوي درمه مسلا صدا الكتاب کتاب صدا تون کتاب ان نه تہ دې چې صداقت کتاب ذکر دې چلو را ما مسلہ ایمان بالآخرت اول دا په ماډیکو میته کې ذکر لږه ایمان بالآخرت بل صورت کے رد دے پا باطل و فرقو باندی کم غلط فرقی دنیا کی دی مصور احفات ہے کی پا غلط و دی یو العالمین کے رد دے پا معطلو باندی معطلت دنیا کیا گھٹا لگا دې وی الله مع صلی الله دی سنتي الله افی فریضه ګرزنکي داوی جواب رب العالمین مخلوقات تربيتکي تربيت لون کي دي اول حمد کي رضیکم ذکركين او خلاص جواب اندي چې موږ ګركين الله حمد او پاکي نو ادارن عقید یو دا بل <سؤال> ستاریفونه خید یو ولیو دا بل ولی دا یو بوتو دا بل دا یو خبر دا بل خبره دارن رب العالمین که رتی پا مجوز و پا صحابینو بانده هم که مجوز عقید ستوری زی مواردونی که باران مونوان اخلانی ستورو پا دا که دا که دا کهی دارن صحابینو او دارنګ دې په دحريانو باندې چاغي الله نه مني ارمنان رحيم چرتا خپل کو دې برکت دې اندلانه مني او داوي چې برکت الله نه باغانو څوک چې اون کې دي مالک يوم الدين چې رد کومنکرین د قیامت باندې دغه خلک د قیامت نه انکار کوون کیږي یې یا تنابود کړه ته پجګیو ګانډي جبريه داوي چې دا انسان څه کوي دا په پولیس منځ کې کوله هر څو په روانه الله فجور کوي جبريه دی و الله جبر کوي او هر څه په انسان باندې کې نو جوابو شي یا کنه الله خاص تم یې عبادت کوي موږ یې عبادت کوو انسان ته الله د اختیار ورکړې دي وې یا کنه ساينکي رس قذريہ او معتزله باندې تذريہ خلاص څرګندوي د هر څه تقدیر کې دي ای کامون ان رف morally terminar چون للمکوم تو ننو ان begun افراقی بفlly kaik gehört او کن Bee او موت ذرا شان خلال شام و ام سيحبه است راض آقل نظرا蹲 او حالینا انکارو کی او ف نگه ان رفitet مو دح excel اے دین الصراط المستقیم کی ہر تمردیوں باندھی سلہ اور دلل دا وہ صرف ایمان کافی دین انسان کے کل ایمان روڑو بس نو پی تم نہیں ضرورت ور تنش دی نشانی خبر ہے تو کہ نہ انسان سوال کی جلاں مون تنیا غلار ہو جا پکڑ بھی صرف ایمان خلاص نہیں سرات مستقیم کی رد و مفتدیعین باندی کہ آغیب تری خدا پیغمبر پر خل و نور تری قوفت روان شوی دی انعمت علیهن کی رد پر روافظو کشی اگان باندی روافظو کشی اگان د سعاد کرام رضی اللہ و تعالیم بیزدی تی کی عوضی پوری قبری یا ابو بکر اومر رضی الله و تعالى رسول الله صلی الله علیه و سلم توسو متصوی نیاز من ذلک داران ترتیب پوری کی دا درین صحابه کرام رضی الله و تعالى بغائر او كل مرتدین چی وی شيغان کی صحابه کرام رضی الله و تعالى نهم نورت تابع شه د عام المؤمن صحابه کرام رضی الله و تعالى غیر الموضوبی علیه ان کی رد پا یهود و قاسمین و دحق باندی یهود ترد علمی حق پتولو اول اصم ول اضوالین کی رد پا نصورو باندی تبی علم او لیکن ایر مناع سلولو زائن نفویولو انو رد پا خلقو بل پژل به سورہ فاتحہ مليږي په ځایلو کې د ناجیز رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دي یو روایت داسې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت دې ابو سعید رضی الله تعالی عنہ امام بخادره امولا کتاب و تبصیر دو انجل چیسو بیالیس شبک سو دو سر ویختم سفاک دا حدیث نقل کرئی رئی ایو سید ربی اللہ تنوی کونتو اصولی فی المزجد فدعانی رسول الله صلی الله علیه و سلم فلم عجب او ومزا جماعت مموزگولو آوازو کو معتندی علیه صلی اللہ علیه و سلام ف عجب ما نبر سلام ت جواب ورن چې کل راغم نبې سلامته پوسنو دماور tu فقولتو یا رسول اللهي کو توسلي نبر سسلام جواب دوللي را کو ما ورپ نبیې سلام خو کولو فقال لم يپل الله تجیبول الله وال دسول را نبي عليه السلام ماتو فرمي لآياتات آيات نبه لإشاء الله فرمي لسجيب لله والرسول سورة الفاق الآيات رزي إذا دعاكم لما يحييكم بما تويل لو علم أنك سورة هي عظم سوري في القرآن قبل أن تخرج من المسجد لو علم أنك سورة خامق وغير مزتعطي إلى یا آزمو سوری فی القرآن اجدا صورت صورتی په قرآنی شرید که قبل انتا خرجا من المسجدی مخید وطر استا جمعات نان جمعات نمو تینی صورت نمیدت تقودی لیوی ثم ما قضا بیدی بیاد نما دا سونی و فلم ما ارادا یا هر کلاش نگیر سلامی را دو کد وطلو فقول تو ما نگیر سلام توفر میل کتاق ما صدا بیلو الام تقول لو علم انك سوره اعظم سوره في القران ايتا ما تنزل لي جبهه توت سوره 32 سوره في القران تريد دي بيان يري استرات و سلام فرميل ذا سوره الحمد لله رب العالمين هي سب المفاني والقران الذي اوتته ذا سوره الحمد لله العالمين ذا سوره ذکر المثانی والقران العظیم الذي اوتیتوه ذکر المثانی من دې چې ما ترا کشي وړي قران عظیم من دې ذاران یوک زرد دین یو ادي شریف دې تاسو راځو دغلي چې نبی عليه السلام پر مهالي دې دای دې سورث نو نازل شوې په توراته ولا فی ولا فی ولا فی القران مثلها نا پا قرآن که نا پا تورات نا پا زبور نا پا انجل که دازی صورت چھتیں نا طول نا افضل و طول نا پا ایترین صورت دیں دارن یو حجیر شریف که دار روایت با بو حریر رضی اللہ و ترانم دیں نبی علیه السلام و بیدی نکاب رضی اللہ و ترانم تے او فرمیل علال و من نکا صورتن ما اون ویلا په تورات ولا په انجیل ولا په زبور ولا په قران مثلہ د زبقا مخه تاسو خو همداسوره څرګندې فارنګې نه تورات نه په انجیل نه په زبور نه په قرآني شریف کې راغلي دي تر دې چې یو مې فاطمه چې د جمعات او تل مخ کې بیا وی نبی علیه الصلاة والسلام تجمع دا قفر یا لکان نبی علیه الصلاة والسلام ماتو فرمل والذی نفسی بیدیه ما انزلاتی توراتی ولا پی رنجیدی ولا پی الزبوری ولا پی, الزبور پی القرآنی مثلها انہا سب المثانی والقرآن لازم اللذی اوتیتو دا صورت پلامی دی قسم فا اغزاتی دا معروض آفا قبض ذکره دا اسی صورت نا توراز کراغلیں نفع قرآن شریف کی دا رمین پینجیل نفع زبور کی دا سب المثانی و قرآن عظیم دے دا دریل دے چکولن افضل و بہتر صورت ہیں فقرآن شریف کی آغ سور فاتحہ دا سور فاتحہ دا مکی صورت دیں مکی او مدنی د دې سورتهونو په مې کې څه فرق دی نو مکه کې سورته نه دي دا هغه کومه هجرت لمخ کې نازل شي و دي اگر ته نبي عليه السلام مکه نه بهرونو وه کې هجرت لمخ کوم سورته نه نازل شي وي هغه سورته د مکه او مدنی ها رسولتنه کوم چې هجرت نه روسونه دلته وی دي هزار چې نګیره تاسو ترانه په مکه کې همو چې هجرت نه روس کوم صورتونه دلته دا دغه مدنی سورته پنه دین مکه او مدنی سورته نو پانسکی فرقمالمدنی لپاره باعره موسته وجه ذکر کړی دي یو دا چې کومه مکی صورت وین نو کومه کی صورت نو ک لا او کومه دې صورت نو ک لا کل لا نشتې دي دغه کوم قران شریف کې سجدې دي و دا تو مکی سرتونو سنو کی دی. صرف سوری اچھی اختلافن. در ایم دادم علیہ السلام و دیفلیت دا واقعان دا تو مکی سور سنو کی ذکر دا. سیوا دا سوری بقارین ہے. دغه مدنی سورته دا واقع ته ذکر ده نو ټول مدنی ذکر ده بل ما کې سورته نو کې ذکر د jihad ته او په مدنی سورته کې د jihad ده پنځم کې سورته نو کې ذکر نشته دي سواد سورت یان کې بوت نه مکی مکری او د منافقانو ذکر دی فقيه هغه علماء چې تینا ځل شوې دي فل د هجرت ما خصوصي یوټنه دا ته اړتنی وی دا په بل صورت کې راغلي شي وي دا مکمه د نیټ ورته کم اعتبار باندې ویلې کین زیات آیاتونه چې مکه کې نازل شوې وې ناقصه مکې ویلې کی او کجات مدینه کې نازل شي هغه مدینی ویلې دانیجی نکوم صورت مکی ده، نوداتول پټول مکه کې نازل شي وي. یاکوم صورت مدنی ده، نټول پټول مدینه کې نازل شي وي. زیاتې یاکونو چکم دې کې نازل شي واغې ته نسبت کیږي. یا منافقانو ذکر هغه سرتورتن ثبوت کوي چې مکی صورت به نور مکی صورتونو کې او مدنی صورتونو فيه ذکر منافقانو. په کوم فرق مکی سوراتونو کې اکتر د خطاب طریقې یا ایوه الناس او مدنی سوراتونو کې اکتر خطاب یا یو الّذین آمنو سره کوي دا مطلب دې دی مکی سوراتونو کې یا یو الّذین آمنو سره خطاب کوي یا په مدنی سوراتونو کې یا یو الناس سره خطاب کوي علاکه چې په او یا یو الناسوب په کې خ داهثر د غتوي چې مکی کې خطاف والنا سره شوي او مدرنی سرتونو کې خطاب پیا والې نامو سره شووي بلکم کې مککی صورتتونونه دي نو وا واړه صورتونه دی او مد صورتونه هغه به او د صورتتون وي دا ملب نه چې نهارري او مککی صورت دی ورکو وي س نام مکی صورت دی قو صورت دی او اکثرن مکی صورتونه واړه او مدنی صورتونه وګړو دي بل مکی صورتونه کې زیاد ذکر توحید رسالت قیامت او تسلیان د خبري دي تسلیان یې بیا رسلانه ورغې شو قیامت رسالت او توحید د کوم شي او مدنی صورتونه کې زیات بیان د امور منتزمه او هاو امور یاویسره مهاجرین نه د کلی لاقیس له راشین مو امور منتظمه زیات ذکر کیږي بل په مکی صورتونو کې مقابله د مشرکین سره او په مدینی صورتونو کې مقابله د اهله کتاب او منافقین سره زیاد اکثر بده غصیبی در صورتی فاتحه که در مکی صورت دی فترطیب دی نزول کی تینزم نمبر نادر شویده روز تو فترطیب دی قرآن شریف کی اول نمبر و فترطیب دی نزول کی تینزم نمبر نازل شدی رسو دی سوری مدسرنا او مخی سوری سوری سوری دی سوری لحبنا سوری پاسی عام کی سوردی نزولن ازم بعد المدسر قبل اللحب او دار دور اول سورد دی دور اول اپسر را تفاصیل که چلازی دار دور اول سورد دی دور ثانی دور متوسط دور آخره دور اول دا و تریقالی دی تی نبیر ایسلاة و سلام فضیح دعوت ورکڑیو اول نبی ایسلاة و سلام دریقالا خوش دعوت ورکڑیو دوین جو کار دی نبیر ایسلاة و سلام اعلان اموکو خو بیان نبیر ایسلاة و سلام دی سکیفون کم رسیدن ذکه چې غلبه ده دعوت نو اخلد جمع را خبرنو او ذکر خبر خلک تمون مخالفین هم تمونه څومره بشره یې له دعوت یا تي زموږ ورڅر ته کېکونه یا تي دي درېن دا دور فروښ خو هم کفر څه نه څوم تکليفونه مانی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترب و تالیبو وزی و جنہ خلق و داغن سایا و غیرت و جنہ داغن مشریف و خیال بیتاتلو محسن آسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبیه کم تکلیفونا رسول بیا آغین رسول دری کالا آغین تیہی تکلیف کالونیو اسم مانی موجودنی و نبی صلی اللہ علیہ شروع شروع بیا دا آغین روستو لست کالا مدنی دورو لست کالا مدنی دور آغین تا شاہی دورو میلیکیجی دا اول درې کالا که دی اندی تا دور اول میلیکیجی او بیا دوان او دا پینزو کالا دي دی دوان و پینزو دا دی ته دورې متووسته ویل کېږي بیا درې کاره چې ته تفونو نوهغې ته دورې آخر ویل کېږي او بیا سروررم نه مدینی زندهېي نو دی ته دورې شاي ویللی کېږي نو بیاې سرران بیا ل کار د په مکی ف د دې کار چې ولې نو دیتا دوري اول چې کو په داوت نبی عليه السلام ورکول بیا دوکاله چې داوت دومره قرشی منو تکلیف کم بیا پنځه کال پوری مانی موجود ندې کارې ته دوره متوسطه لیکي دا او کال شو نو او درې لک کال شو بیا د دې کار نبی عليه السلام ته ډیر سخت تکلیفونه رسیدل چې خبره د نبی عليه السلام دومره قرایته پردی جی نبی علیہ السلام بیا انجلت ہوگا و دا دری کالا د مکی دری آخرینی کلینا دیتا دور آخر وی لیکی گی او بیا لفت کالا مدینی زندگی نو دیتا دور شاہی وی لیکی گی دا باک شاہی دور نبی علیہ السلام مدینی تلار نو بیا نبی علیہ السلام خلکو بے عزت کولو او دا نبی علیہ السلام خبره خورش ور دا د نړیوالې سره د ترانې مقابلې څوکې دا سورې فاتحا دا دوري اوله صورت ده دا غدري اولنو کارو کې دا صورت نازل شوې ده الفاظ دې صورت کلمات دې صورت او مش دی او غروف دې صورت ناغیو تر تلوي سروف پر دې صورت کې بل اثمان دې صورت فاتحه اثمان نمونه دې صورت فاتحې دا کې تیشویو کترت دی نمونو دلالت کوي پا بیتر والی دیوستیز بانده دا دی, دی صورتم, صورتم گر نمون دی دام دا دی, دی پا غروالی بان دلالت کئی دا دی, دی صورت سا پاس شل پوری نمون را غلی څنګه <سنگا> فتورمان دا رنګ انسان سیمه سویټه ملال ذکر دی یو نوم د دې فاتحه فاتحه فتح یط سبحانا کلابیدل نو دی وځنا د دې سورې فاتحه ولې کې په دې باندې قران شریف کولای ویږي فل سورت الصلاه سورت الصلاه ورته کې کی ویل کیږي چې دا باندې په هر کې کی ویل کیږي او عزيز کرامو نبی عليه السلام فرمایله سورت لمن لم يقرا الا بفاتحه الكتاب د هیڅ تموز مگر دا چې سوره فاتحه په ویل کیږي دارنگ دین دی سوره الحمد لکی سوره الحمد والتذکر لکی جدا اول سوره دی پدی الحمدللہ ذکر دان د اساس القران اساس لکی مدام د قرآن شریف بنیاد ده دیو جنو تا سانسو قرآن ویلی کیجی. آکم مسئل تیوستو ذکر دینو آقا پا دین که ذکر دیزان لها. آقا پا دین که انسان سئی ذان کوئی گی نوگوی دا قرآن شریف فتول مزامی رو دیفو حشن. بل دینو دی صورت و شافیان. صورت و شافیان د روحانی او جسمانی بیمارو شفا په دی ک پته ده بل د دی صورت کاپیا کانا یا خدای سرهدي مزامین کاسی دي کوم توه رسالت ایمان د آخرت را آخره کتاب زی کرد دی یا د بونات نزبوتو ده اپاره ده صورت کافی دین. بل ده دی نوم ده دي صورت الرقیان. رقیان مانا ده تم صورت. نده ده صورت الرقیان زد که ویلیکی جده ده تم صورت دین. او مشهور رو ده واقع. ده کلاع. او صحابی چی مار خوڑی لیت پا جمکوڑی و او آغی ور تدیاتے اواز چی گڑی ور کڑی وی چی نیبی آلی ایس سلاة و سلاة و سلاة و تول فرمیل ماتم پا کشکل ایس سلاة که زکا آماری غنیمت و برو سورت و کانز سورت کنز و تسکه ویلکیج دال علمون خزانه ده کنز ویلکی خزانه تا. سوره فاتحان دا علوم و خزانه ده بلددین اون دی سوره واقیان. واقیان مانه بچکه اون که صورت. ردی سورت اقیده بری بل دینون دے تعلیم المسئلہ تعلیم المسئلہ چی صورت کی طریقہ دا سوال سوال با اللہ نسنگ کینو اللہ اول بد اللہ الحمدللہ بیا دی انسان آجیدی یاک نعبدو یاک نسائین بیا با اعلی سزقو غاڑی خندی المستقیم بردی سورت نمد ام الکتاب ام ویلے کی یہ اصل تھا ایتو انزر امہ قرآن ومن حولہا ام الکتاب دا کتاب دے کل مضامین پر یہ کی ذکر تھی اور دے ام الکتاب کتوب و دانیہ السلام و حضرت العلامه مولانا محمد طیب سے ار رسول سوجی ذی ذکر کرت لتو کتاب ول وی لیکي د دینم دي استوریه واطیاں معنی چې دا په منطقي کورن اوس لیکيږي نور صورتونو او درایاتونو تنو یې مسو او دا پار رکار چی پورا رسولی کیجی بل دا دین ام دی صبغ المتانی صبغ المتانی شو او آیاتونی دی و بیادی اویلی کیجی ولخد آتینا که صبغ من المتانی والقرآن العزوین نو صبغ المتانی یا متانی باز علماء توزر دی نزول شو مکو مدینه کین عزیز کی مرازی روایت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عیتان کی مام سے اُپیرے محلہ دکار کوئی دار روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سوری فاتحی کو بارک روپر میں ہی ام القرآنی وی فاتحة الكتاب وی سب المثانی اچدا سورت ام القرآن فاتحه الكتاب او صب المساني لن درينو هغه حديث کوم نويری ترانځي کړو عمر القران فاتحه الكتاب او صب المساني بل لدينو صورت شکر علی ثاني امام ته ویټره ذکر شکر بل لدينو صورت نور ذکر کړی څنګه لرنا سورته دې بلنم صورت مناجات صورت بل نون سورت المناجاۃ مناجاۃ انسان د لطر په صورت کې انسان لا ته فریاد کوي بل لدینم سورت الدعاء په دې کې دعا ذکر ده اهلینه سراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم دیو جنع صورتو دعاو مرتبه لیکی دی. بل وجوحات تقدیم دی صورتا. ذکر ربط دی صورت نو ربط تدین مقی بل صورت نشتے. نو وجوحات تقدیم وجوحات تقدیم آغاز مونگا ساتذار افید دیابت وجوحات ذکر کری دی. او دا آغین سوا نوری تشیر کو تبیع تشیری کبیر کمام راضی رحمه اللہ تشیر و معنی ما مام رسولی رحمه اللہ وجودی کلکیلی دی. او دا آغین مختصر صلو رفنزو وجی مختصر ویم یو وجہ امام غزالی رحمه اللہ داوت تشیر دے جواهر القرآن، امام غزالی رحمه الله ذکر کړی دی په قرآنی شریعت کې لږ څه معلوم دی دوه په یوه سورته کې شته او عطفه کې شته وی ودې وای چې دا سورته مسکرا وړ دی چې زیادولون هغه په دې سورته کې شته او ایزه خل التکاثر عزت زیادې وپاري وی زیادوالي د وجنه چې اولو زیاد پدې کې شته نو یې مخ را وړي دی يوم معرفة ذات الله درهم معرفة صفات الله درهم ذكر دمعاد القيامته تلورم علم الزكيات علم التذكیه ها غیلمش ده انسان با افوار افرازی باطنیه. بینظم افعال الله اللہ. شبه جمع علم التحلی. علم التحلی ها غولوم. تفاقی انسان مزین کی خیستا کیه. ووم ذکر ده نعمات ده اللہ فولیه د دا معلومهول چې پهستان والله کوم مونه کوري نمبر الله على للعاد د الله غضب کو دکمنانو باندې نه نمبر بهح الكفار تل کفار د منظري لصم احکام د فقهی امام غزاری ده مغلازی کرکلی د آتو علوم مخینی حرا پده کشتے او دادو علوم دا فکینشتے ہیں و شیخ القرآن ده مغلازی کرکلی ده دادو علوم پده صورت کشتے ہیں او جزاد امام غزالی رہی محلہ دید وی عالمون داغذ علمیت نسو کنکا پی شکولے او قرآن شریف پا نزبط آغا آتیس قرآن و حدیث پا نزبط پاندی آغا فلقصیب منطق و دا علمون پدی کے دیر زیادت مختیو او اکثر قوائد سمداغی شریفی او اعزیزو کیا اغزم رمک کنو دیوش اندی خبر دی برخیان می پیدا شدی او دا دو علوم محاجت الکفار او احکام دا چطین لاب ای اکن آبدو و ای اکن السائن چی ذکر دی پدی احکام ذکر دی, دی عبادت ستا دی لیکی گی و عبادت ستا دی لیکی گی احکام دا اللہ تا بل محاجت الکفار نو ای اکن السائن دکلن بعض معذرات دکت کفار و سر رازین واللہ ان امداد افتر اللہ بد امداد کی مقابله اسمانی مقابل او کعلمی مقابل رازین واللہ ان امداد تکیغواڑا دویم و وجہ بعض علمو دا چې کردی تو قرآن شریف دکت اسم یو علمی او دویم عملي المیه آیات دی چې باقي باندې صرف ځان کو یول وي او عملي آیاتونه چې باقي باندې ورته عمل کولم ضروری وي دا اول سری فاطمه کی الحمدلله رب العالمین کی دا ایمیهاتونه دي او دا ورسولیا کنه مودو وییا کنه ساين دا عملي آیاتونه دي دریم بعض رمضان ذکر پی لکبل ابن المعذری رحمه الله ذکر کریم چې څومره کتابونه دي نو پای کې درې قسمه یو الٰہیات درې احکام او درين څه او دا درې وړاندې سورته شته نو پیړا سورته دی وایي چې موږ کراولې د درې ونه د تص مخابري په دې صورت کې شین. حسین علي رحم الله ذكر کړی ده. چې موږ نه مخه خوستد حسین علي رحم الله. ما او ذکر کیږي چې ټول آسماني کتابونه اوصل سلور کتابونه سلور لئی کتابونه او صحیح فین در ای طول و خلاصه بر ای سلور کې کی زبور انجل کی جمع وان در ای سلور وانو خلاصه پا قرآن شریف کی وان او دا قرآن شریف خلاصه او پا حوامین و صباو کی او سورۃ تین چې حریم سره ګرو کې سورۃ مؤمنات تر سورۃ عقاف پوری او د دې خلاصہ د په سورۃ فاتحه کې وا او د سورۃ فاتحه خلاصہ ته یا جنابو او یا جنا او د یا جنابو او یا جنا سین اوو بسم الله الرحمن الرحیم کوم او دبسم الله الرحمن الرحیم خلاصه و بسمه کوم او دبسمه خلاصه پدې پاک کوم او د پاک خلاصه دا عالم کې کومه نقطه نه نودي کې پرته اشاره دې خبرې ته چنګيہ پاننه نقطه د دو کېدلې نه کتابو میوي دا سي الله او يودې د کېدلې نه کي اوداتون اسماني کتابونو د سيفون د خلاصه من جلال توي د دنيا کې قائم کي هدي وجنا د ټول <سؤال> سورتن خلاصه هغه په فاتحه کې او د فاتح خلاصه په لغز دبا کي وانه وصل فلق شری بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پیمزاد د الله جا مې ربان خاص وکون کې زادې الحمدلله یا رب العالمین الحمدلله یذ الله مناصبت خاص خلق الله لره دې چې رب مخلوقات دې الحمدلله الحمد بعض الما مع کو توول سناو صف خاص الله لدي ج المخلوقات دی او ش غقرآ ر مح اللهکررکي دي ک دلته الحمد الله مع ده چې د غلویت فه د خ تو فونه خاص الله لدي ج مخلوقات دی دا ول کم مع ک اختلا راغلی دا په د اسلام د وجنه الحمد لله د اسلام کې کوم دي ول اسلام بعضه لمال اسلام استغراقی وي او بعض لمال اسلام احدی خارجي وي اسلام عربي کې تقریبا د اساس د 28 کسمه جوړيږي اسلام یې اسمی حرفي بیسمي په تقسیم دی حرفي په کومه تقسیم داغ ال اسلام اسمی له په څلور قسم باندې دی او اختلاف تفجو کړي بعض علماوی الى الاسلام استغراقی دي بعض نوموی الاسلامه له خارجی دي ال اسلام استغراقی ته لیکی چې پای کې هاري اوسې راځي مې ویته ر اسلامه استغراقی وی نه کیږي او سیم ال اسلامه عادی خارجی ول اسلامه عادی خارجی ده یڅ څیزونه د عقیقو خریږي بهر وی نور اسلام مستغراقی دی وی چې معنی ده چې ټول تناسبات خاص الله لری دین او ول اسلام یاله خریږي وی له شین د الله مناسب صفاتونه خاص الله لری دین ثم علماء کې اسلام مستغراقی اخص اغضنه و هغه او ذکر کړي صفات څناران څه څه قوتونه دي چې الله <سؤال> نللی انسانانو دي خو د موثي ورکون کې حقیقت چې الله دی لکه خشه شېخ په بدن شېخ احمد دولت ورڅون یې دي نعمت ورڅون کې الله دی د دې وجه نټول تر صفات شېخ القرآن رحمه الله ذکر کړي نه اصل کې صفات تدریچ تباندې ویني در این صفات خاصی بندگانو پوری، در این صفات آغا خاصی در او در این صفات آغا مشتری بھی پا میز بندگانو او در اللہ کی فاقشتراک لفظی دید اگر صفات در خاصی اللہ پوری و اللہ پوری خاصی لکھ اللہ حالی من غیب دیندہ صفات خود رفت چاہی نیسی کی در این هر صفات که خواست دید بندگان و کوری. مثال فطور انسانان صدیق شعوت وی وادو کولی اولاد پیدا که بلوی فراکت وولوی در اینسانان و صفات دید. در این نمبر که مشترک دید پا میز اللہ دا بندگان و کنید. فاغ اشتراک لفظی اشتراک دی. لکه لکسنگا الله او ریدل کی لیدل کی ووو سمی و البسوئی دا اللہ صفت دے قضی رازیم و لیکن ام سردار که انسان د قارم دے قجانلا و سمی ام بسوئی را ایار الرحیم دا صفت دا دا اللہ دے و لیکن دا صفت نبی الرحی صلاة و سلام امراض لے راوپ الرحیم سرے توبی آخر که یا کوم رسو من ننفس کو معض عليه معته محریلی کوم من رو ووجه دا اشتراک دی خو طرف اشتراک کې ل د په لپې د بندگانو او ورجلو کې ډیر فرت دی د الله کې ډیر فرک دی د ها هغه سفااس الله مناسب دی او خاص الله ردي دا اللہ خاص الله لردی چرد مخلوقات دے ہم ستبه دے کییم ہم تعریف علماء داتی هو صناعو باللسانی علی الجمیل الاختیاری نعمتاً كان او غیرها هو صناعو باللسانی دا طالب کول دي سجګا باندې انل جمیل الاختاری نعمتا کان او غیرها على خصوص دونه چې انسان پخیر کی وی چې د نعمت مقابله کی وی یا نه وی مت ی یو شکر دې شکر په مقابله د نعمت کی بھی. او حمد د نعمت او کلی وی خدا اللہ تعریف و صفت کول بیتا حمد و علی کیجی بلللہی خواست اللہ الرجی اللہ خفل تعریف اللہ جنون اولا ما تاکوی ہوا اسم لذات الواجب الوجود المستجمعو لجمیع صفات الکمالی المنزه عن الزوالی والنقصان الله ستویلی کیه نوو اسم دا نمدید ذات الواجب الوجود دا پار دا حوزات دا آو وجود دوریو مخینا مواقر اکوری المستجمع لجمیع صفات الکمال تجمع دون کیوی ها غطول و صفات الکمال لرا المنظه عن الزوال والنقصان اوفاق و صفاوی ز زوال و نقصان نا چفاغ و زوال و سو نقصان پکن رازی و دال اللہ در دا کل نم تعریف شرع تازیب ذکر کرده دیں دارن علماء د دلیل الله د لا تهفت کی اله نه یتر انسان دا سن جوړ دین په دې د نهویان او ګل اختلاف دین د غاړه ماوی د علاهون نه جوړ دین سو کوی د علاهون نه جوړ دین سو کوی ولاه یوله نه جوړ دین په ځل نه نهویان بحث دین او هاری علماء خلان دفار وجد دکرکیر امام صلیل امام صلیل امام صلیل امام صلیل امام صلیل اکش نورو جزا لکم لفظ نجور دیں و ایلہو لیکی اکم زادتا و اللہ امی ابنی تیمر احمد و اللہ ذکر کر دی فالالہو هو الیلوی تالیه القلوب الیه بے کمال <سؤال> والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء الى هغه ځل ولې کېږي دا ټول زموږ نرمۍ کې ژوند ورترګل دي د کمال الحب دا وجې دې محبتنا والتعبین و دا عظمت دا وجنا والاجلال و الکرام دا بزرگی و دا عزت دا وجنا والخوف و د دا یری و دا ومیت دا وجنا دی ذات اله و و الفیض الرحمنی کی شیخ عبدالقادر جلانی دہیم او اللہ تصفہ نمبر ستسی بانکڑے دیں کہ الہ کل ما تعتمد علیه فو الہوکا و کل شیئ تخاف منہو و ترجو فو الہوکا ہر اغزیز جسدہ اعتماد پیدایشی دا تا الوه دی او هرها او سیت تنه یره کی یره دی اولویت دا را تمت لکه تم د اولویت نو هو الوه کا دا تا الوه دی دا سم ردګار دی بل الحمدلله دا پثم قطویل پکار دی قران شریف کې چې حمد ذکر کیږي نو قران شریف په سوره لقمان ذکر شوی دی یو کذ علاقات ظالمنا کله چې ظالم هلاک شو زاریمان په علاقات باندې حمد وهل اکثنګا سري مومنون 28 نمبر یې تیمرازی دارن سورة آنعام آيات نمبر فانتاليس في نزو نمبر آياتي الله فرمي فقوط وعدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقوط وعدابر القوم الذين ظلموا فسريك لليشوي جرد جرد قوم دعا كثانو تظالمانو والحمد لله رب العالمين دا اللامنا صرف صفت و ناقا صلاله رویه چرف ده مقلوقات ده دا رنج د داخلی جنت بعد وصولی ده جنتی کلیچ انسانان سا جنت وصول شد و جنت داخل شي چکم انسان منزل مقصود و آغور تحسل شد و پرد داخلی دلو جنت ما مثال سوریون سیاه سمبر دست لسوم نمبر آیاتی و لسوم اسی پارک اللہ فرمی جنتیان و آخر دعوا هم من الحمدللہ رب العالمین آخری برند دی, دی آغا بدایوی چانی الحمدللہ رب العالمین دلاتا ایفنا خاص اللہ لدی شرف دمخلوقات دی من الحمدللہ رب العالمین فلی وقتونی چی بدا ویلے کیی دارن قرآن شریف دی کلپ پس دیرنو حمد بعد دلائی مقی دلائی ذکر شید بیاور پس حمد ذکر شید دارن نسال سوری جاتی شپتیس نمبر آیات کم رازی سوری لقمان شپتیس نمبر آیات کم سوریان کبوت آیات نمبر تریس و سوره روم حیات نمبر اتارات الاسم حیات کم. دارن سوره صحفات حیات نمبر ایک سوناسی تھی. تخط میدل ہو جا دا مجلس. دارن سبحان رب رب العزت یامعی عصیفون و سلامون ناری المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سوره صحفات حیات نمبر ایک سوناسی. یو صلی و کم تاییم نمبر آیاتی آخرانی آیاتی سوری و صحبات و الحمدللہ رب العالمین نو پدی وقتونو که حمد ویلی کی گی دارن احادیث پدی وارکی گن احادیث راغی لی که حمد صاغی که ویلی شویده یو حمد ویلی کدل انسان نمیج نوی جامی واشی نو پدی باند اللہ حمد شکر دا کولی کسنگ امام بخیر امو اللہ یو عدیث ذکر کریں عدیث کنیبی علیہ السلام دعا کو دلیں کنیبی کفرو اچولو بان انسان دا دعاوی الحمدللہ الذي کسانی ما واری به واتجملو بهی پی حیاتی امدونا تاریخونا عغزات چې سمات واغو سلحا غتیز چھتا پاقیق پل بدن پتکم و اتجمل بي في حياه يوسف देवा له خپل جن کی خیر حاصل کوم جاميزو فيدو لپاره یو خپل باندې خپل عورت پټول دیم په خیر حاصلول دارم يهدي شريف درازين چا ضرورت دي وی لا اله الا الله او الحمد لله د الله دي او افضل دعا الحمد لله دارن یو عدیسی ریسی راک رسماتی نفس انسان دا دواوک الحمدللہ اللذی اذہب آنیل عذاب آنیل الحمدللہ اللذی تعریفون عبدون اعظار داردی اذہب آنیل اذہب آنیل عذاب جلرکی دمولا تکلیف وعیسی وعفانی ومنگی اذین اخلاس کی داران بعد دا اتواعام دا دوار آنیل حمد سکر انسان قرار کو وقال قرارنا بأس وقت الحمد لله الذي أطرمنا و تقانا وجعلنا من المسلمين جمزنا عذاب تردي شكراك وممتا وقالنا من المسلمين وقالنا من المسلمين وقالنا من المسلمين داران ذكر أن جاء الله فالحمد لله كل شخص يجب أن يكون هناك وقال لبعن الحمد لله ويل. د کی جوړی الحمدلله ما جواب ورکړي رحمك الله دها او څوک څوک جواب الحمدلله وري او قال الحمدلله فريجو الاउनेويل نو بیا ورته جواب ورکوس دوری ندی پری وخت عمر رضی الله عنه په مخ فی چاپ رنجوکه عمر جواب ورکړې چارمك الله ان قلت الله پتا ما میرا همو کی کده چرې سمجله وی دي دې جواب یې هم الله سره درک څنګه څنګه علاوه جواب داور ور کی جہديکم الله هو اسليعالكم الله تا ته دې کې صاحب حالت الله صحیح کی یا ترنجي باندې الحمدلله ولي کی نو ما دې له لامه ذکر گو سو وجه ذکر کی یا خول دی وجه الحمدله پهې باندې و کې چې انسان زین دووي اوکره چې پرنجې وورشي نوپې تر ځ را وخ شي تازشي ورتر ځم بعض مدی سین وجر را ذکر کوي چې نهخ عقل منندې پهېته انسان کقلل زیاتې دي پهې حقل باند الحم الله و دي در بعض م ستر مدي سین وجر پهې سر د انسان شکلخراب شي سرکې په مخ ور سره شکې پر بالکل نو کله چې شکل انسان ص شو په دی الحمد الله ي وره د انسان دا ش الله خو دو پرلی شو د دغه دپو پاتې شوي دا مخي والله چې له دا شک صه نو پهې د الحم الله ويلووررم ووج بعض د کرد قديق الى مرصا تري دي ترغ وغيره بنشي مقري انسان سلا او خير كو ورتانو الحمد لله بل انا لله موقا انسان تو مصيبت توليدي شي انسان مصيبت تييني هادي اسكرالني النبي عليه الحمد لله الذي اعطاني م مبت لا چدي كثيره و قزولهله كثير م من خله تله الحمد الله له افي دله همزنه تاریونه غذاات ل دي مناس به افاني م ملا کا چې فکریم د مبت نه چې ډې پې كثير م من خلق تجوويله او ما تے غور او را کرے پا دیر ہا غشا باندی چې پیدا کرے پا غوروالی سران دار دعا بھائی دارنگ حدیث بخاری شریف کیا کرنے حدیث نے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیلی قریمتانی حبیبتانی للرحمنی خفیفتانی علی اللسانی تسیلتانی فی المیزانی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم کلمتان خفت حبیبۃ الرحمانی یو کلیمی دی جلادت ریپوس دی خفیفۃ علی النسان دی ریس کی دی پجبوانه پسان وی لیکو تکلیف نه غواڑی ثقیرتان دې لري دی په ودان کې میزان څه لکه چې وقامت غورز باندې لري درې میږي دا څوک یې می سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله الرحمنده ولا فائقه ذاته دا څوک یې می سبحان الله الله العظیم وبحمده ویل په د انسان د کوتل درې نیږي دی. او دې شریط چې دا سلازیم. اهديس ذا طالبین کوم تک چې موږکاد کریم صلی الله عليه وسلم او محمد رضی الله تعالی و غالب نڅوا نبی علی السلام له کومه درسو کو واپس راځي دا به موږ سه پ ځان مال نصوم کوی نبی علی السلام ته سمیز چې تنا کمال سوق <تصفيق> نجلا جون تماغه تم درس کور سنا سویاو نبي صلى الله عليه وسلم فرمي تاقو تروسا عمال كول خودات دعاء فالشاغ بين الذين افضل صواب يذي او دعاء ورسا نبي صلى الله عليه وسلم تاقو دليل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نسله وزنة عرشه ومداد کلماته سبحان الله وبحمده فاكنا الله لروحمد تاريخنا الله لذي علل خلقه پشمید مخلوق د الله جسم الله څخه پیدا کیږي ورزانتي دمر هم تذبیات تزویات الله لکه څومره باندې الله را وزنا تار کی یو څومره ته الله د وزن عرش نی او من الکلم ما ته پشمید د کریمات الله و دمر الله لرحم دونو تعریکنا سړي موافقه باندې الحمد الله دې شکرانه درنګړه حاضر شته انيب الى سرات سران تعليم الانسان اذا خو بي الى اوقات كتابويد الحمد لله رب العالمين دل عامنا في ذنوبنا خطا الله لدي رب العالمين جرت مخلوقات دي رب العالمين جرت مخلوقات دي عرفت مليكي ونورتبارك بارك علماء جان تاريكونكين يو تاريخ رب امام راغب صفحانی <مسيح>. رہی محلہ <مسيح>. کرے دے امام راغب صفحانی رہی محلہ مقرداد القرآن دارده کتاب دے و مقرداد القرآن اکس و چورتر صفق امام راغب صفحانی رہی محلہ دارد تاریز کی ایئے انشاء الشیحی حالاً فحالاً الہ حد تمام دارت وولدی اوتیز پیداک وولدی اوتیز او ستر با ستر وخ وخ و وق وق سره عالی تربیت کول جہد تمام قوروالی دور سجی یہ انشاء شی حالن فعالن اله حد التمام ذین تاریخ تصویر بی زاویین تنظم نمبر 3 کی اگر تعریف شی اله کمالی شیئا فشیئا تبیغ وشي شیعی رسول دی اوسیز الہ کمالیهی کمالتا شیعن فا شیعن لگلک درجہ پا درجہ پا رام رام سران دی دویلے کی رب قرانی دېري چې په ګړو مانو سره راغلي یو رکه معنا د کبیر په معنا د مشر باندې راځي لکه څنګه چې مېلې کېږي چې نمبر چې کله مصالح الصلات والسلام قوم ته جهاد وی مقوم ورته وې فَذْعَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ سوری محید آیات نمبر چوبیس کلی رشتم آیات دی سوالی اسلام تا فرمیده شانتا تاو وَرَبْكَ او رَبْ استان مربنا مرادا تاکسر مکسرین ذکر کی مرادتن دیدی مشرورو کتو حارون علیہ السلام لاشیو تاسو جنگو پی دویم رب پمانا دا مالک باندرازین اکا سوری یوسف آیات نمبر پچاسکی رازی چیو سفر ایت سرات و سرام ورتوی چیو سکو نیندہ رب بک مالا مالک تر یاد که زمان یاداش ورتوکا چیو رستس کی کم چی رب دی رب رب قرآنی شریف دی نحسوا سلور شبیتہ کرا تذکر دی نو سو معنی سوشیدانو ده ده معنی لسان العرب یو کتاب ده ده ابن منزور رحیمه اللہ لسان العرب اول جز ایک ہزار ارتانوے نمبر صفح بانده درب معنی کرده اوی عرب یطلقو فی لغت سی علی المالکی ده ده اطلاق پا لغت کے پا مالک بانده کیگی دوی مسید پا سردار بانده کیگی ومددر ، هذا هو تدور كهوانكيه سلورم نمبر والموجي جانا كومير كدريشي في نظام نمبر والقيمي انتظام كهوانكي شبهم منعيم والمنعيمي منعيم تم ربو لكيه اوام نمبر والمستحق واتم نمبر والصاحب ملغير تم ربو انعام کو دے رہے ہیں مولا ذکر پڑھی تفسیر قرطبی ذکر پڑھی عرب ایمان المالک والسید والمصلح والمدبر والقائم والمعبود عرب کا معنی دا مالک دارن سردار تم وی لکھی مصلح تم وی لکھی اصلاح کو ان کی تم تدبیر کو ان کی تم وی لکھی گئی قائم تم وی ری کی معبود تم وی ری بل رب العالمین دلته ذکر دین یارب له مخلوقات عالمین قران شریف تر بهه هم سو اطلاق دین یو عالمین اطلاق یو عالمین عالم ویلیکی عالمین کل و ماتی واللہ دا اللہ نسوا چی سوی دیر طول تا عالمین ویلیکی تا قدید اکیت سنگزی کردی رب العالمین رب مخلوقات دے و عالمین امراض کل و ماتی واللہ اللہ نسوا چی سوی دیر طول عالمین کردی عالمین قرآن شریف کے عالم الزمان اغ زماني مخل کو طالبين ملي کې په سوريه باخرہ کې وروس راځي چې په نمبر 28 کې الله بني زول ته په ميواني په علمين ما تاسو ورور واري درکړل له عالمين له عالمين قوت ور عالم زمانه چې بني سيرت الله ور واري ورکو هغه زمانه کې چې کوم خلک دي درې عالمين اټل کله سره په انسانانو په باندې کېږي اکسنگا <سؤال> سوری قرقان اول نمبر ایاسی رجی سبارک اللذی نظر على علی عبدهی لیکون لیل عالمین نزیرا برکت چی انکی ها غزاد دیں سرالی گلے پو بندق کتاب لیل عالمین نزیرا دقار د مخلوقاتی رو انکی وعالمین مراد سرک انسانانو سیان داغی دی یرول دقار اللہ شریف را لے عالمین امرادات انسانانو تیریان دی. بل دلتا عالمین دی جمع ذکر شویده. تی تردید که اون که ده ده مخلوقاتو. عالمین جمع وجه ذکر که دل جمع ذکر که دل زدیه و وجه. او سید خودری رضی اللہ او ترانم ذکر کریده. چاہوی اویاز در عالم دی ده انسان فکیه و عالم دی. بیا زر بیا زرع عالم دي د خلک تربيت الله کي مناسب داغي ديو جن عالمين ورشيوي دريم قال مقاتل رحمه الله دي ها او چې ازر عالم دي ديو جن رات العالمين ذکر شوي دي دريم عمر رضي الله تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمای لزر عالم دی شپ زرا د وګو ته بحری دی او سلور زرا هاغه او چبان دی بری دی نړی ټول تیر بیتونکو او الله دی دیو جنا قرانی شریف کې ذکر پر بیعت مزوب چي وي وو مختلف وسيزو ته یا اصورت یارات ایک توبہی سنبر ایت کرا جی چرک موسیٰ و حارون ترگیت تونکی دمسال سلام دا علیہ السلام دوین ترگیت در رب دارش ذکر دار دے اصورت توبہی سنبر ایک رب اللہ رب دارش لئے دیں درین در رب نزبت اصمانو ازمو کو تشویل اکسوری بنیس راہی کنزلل سمسی پارا ایک سو دو نمبر ریاض کی راجی رب السماوات والا عرضی بسوایر کہ رب کو دیدا دلیر من در سراغوڑی دا سنگا کی مختاج دیں تربیت داوت اللہ دارن شریصوا اقات ایک سو نمبر ریاض کی رب العزتی امائی سکون دا رب دیده عزتا دارن نجم انچا سنبریاد کرازین و رب الشعران دا اللہ رب دیده شعران سوری دارن سوری قریش کرازین لیلہ فی قریشن لیلہ فی امرہت شتائی وصیف داران رب دعاظر رب دعاظر وبیت اللہ <سؤال> دی اطوامہم من جوئن و آمنہم من خوف فلیاء بزور رب دعاظر وبیت اللہ دی اطوامہم من جوئن فکارزی شیفیر بارسوٹی رب دعاظر بیت جو سر بیت کے اون کی دعاظر کو رب دعاظر کو دعاظر لبیت اللہ چریف سوری قراج رنسل ورمیعب دی بلد رب نسبت حاوشتی تشویدین انا عوض رب آذی البلدت اللذی حرمها فلو کل شی دارن قل عوض برب الفلق رب فلق طریبیتون که فلق سوری فلق ورادتی دارن قل عوض برب الناس تطول خلق طریبیتون که رب دین نا مختلف سزنان چیزی طریبیتون که صرف یو اللہ دین تربیت که اونکه ده مخلوقات دهیں تربیت دیا روحانی تربیت و جسمانی تربیت جسمانی تربیت دارچه مناسبت سران که انسان پیدا دزمکنو تو تربیت امولا دزمکنو که جسمانی وراغ که والا, والا دزمکنو پیدا که و جالنا لکن فیها معایش که زندگی تیرو رسیتون اولا دنیا که اللہ پیدا که دوینگ انسان که ده روح تعلق ها غض از برا سرو اسمان سرو بسرونا کانی روح کل روح من امل ردی سوری بنیسر الکرازی قالباً پچیت سیاد که ده روح تعلق دبر سرو و اللہ و اللہ خوراکم دبرن روح لیگورو نزل ده روح الامین و قرآن شریف اللہ جبری علیه صلاة و سلام تور پیرا گروڑا دارن دهار کسم زناور و خوراک دازی مناسبت سرام سين ثران <سؤال> څنګه خوراک او خپريږي مناسب फरक دا رنگ جناور چې کوم تازه وو خوخرياغي ته تازه وو خورتي کوم جناور کې تازه وینې سکین هغه ته لا وینې ورتي نکوم کې کوم خوراکونه چې کې الله ورته ور کوي رب العالمین <سؤال> تربيت دونکو مخلوقات دې الرحمن الرحیم ame ربانو خاص مهربانۍ می دونکو دې الرحمن قرآني کې چې يو پندوس करत ذکر دی. اور میم قران کی شریف کی تین ذکمصل کرتا فچاں مد قرانی شریف کا ذکر دیں اور رحمان الرحیم عام ربانی کہ ان کے خاص حکم کے ذات دیں رحمان اور میم کے علماء گڑھ پر کونے کی تاغین مختصر اصول پر کونہ یو قرت زہاک رحمہ اللہ کرے دے الرحمان و علی اہل سماواتی ورہیمو علا اهل الارض رحمان پتمن کوالو باندې اور رحیم پتمک کوالو باندې بمعننه جل الاسمان اسمک کوالو باندې مہربانیانی تم دی. کده جنفرگ ولادنی مبارک رحم الله علیہ دی عبد العلیم مبارک رحم الله ذکرطی الرحمن اذا الى اعطا الرحيم ميو تاب غير السؤال رحمان ذات وی لکی کم چی کم ذاته دغه خو پریشي بیا ور کول کی اور اینه ذات وی لکی کی سو کم ذاته بغیر سوال دغه خو نن ور کی به معنی دا چې الله خوته نو په دغه خوته العمر کی چې زلا په خوته ور کی ولیکن څه سزنه انسان حقوق ته نیویل کی نه الله انسان او پیدائش نه وروخته، صحیح انسان نه الله نه وروخته نور زم زریاتی نه دا الله په خپل دین سره انت بغیر د سو نه در درنګ فر ابو حيان رحم الله ذکر کړي الرحمن يدل على کثرت الرحمتي هي افراد هوا کثیره والرحيم يدل على تکرار الرحمتي الرحمان و رحمانی لیول دلالت کی, و و کی، علا قطرت رحمتی فزیال رحمت افراد ها کتیرا فراد دها غزی полож د افراد د افراد دا غزی قلت دا قلق دا قلق دا محروبانی, محروبانی کونکی و الرحیم و یدلو علا او ریہین دلالت کی تقرار دا محروبانی بان دی کجب گابی محروبانی کونکی و شمع نظر رحمان و رحمان فيبرد جات خلق محروبانی کونکی ورحیم جیابیہ ومہربانی نکون کی ذات دیں سلورم پر پرار رحمہ اللہ ذکر کڑے دیں پرار رحمہ اللہ ذکر کڑے الرحمنو فی الدنیا والرحیمو فی الآخرہ رحمانہ عذاب سے دلی کی دنیا کی مہربانی نکون کی ورحیمو فی الآخرہ اور رحیمہ عذاب چی پاکرات کی مہربانی نکون کی دیں این ظن فرق بعض علمادات ذکرکی چه رحمان لجنیه الخلقی ورحیم و مختصم رحمان دا خاز دے دا کل مخلوق دا پار عام دے اللہ عام ربانی کون که دے پا عام خلقو بان دے خوراک ورکون که دے او ورحیم و مختصم با این خواست دے مومنان و فتح <پسے> اللہ پا مومنان و خواست محروبانیان اکتو بھونک یلکا سنگیس که عذاب سینکتی تایاد کرا زمین کبی المومنین رحیماں اللہ پا مومنان و محروبان دے ما خواست محروبانید اللہ چی جنت مورتا برکی بگم پر بازو لما دازی کرتی الرحمن و موت النعمل جلیلا و و موت النعمل صغیرا رحمانا ذات بليكي يموت نعمل دليلا كل ولي ني موتنا ورتون کی وي ورحيم موت نعمل صغيره رحيم ذات بليكي چوارو وار ني موتنا ورتون کی وي قوم ذکر کړي يا رحمان موت نعمل جليلا و والرحيم و دافه و شداه دي والبلائي رحمان ها عزاة موطن نعمل دليلة و صغيرة تكواري و فلوين مسنت عزيور كون كتا رحمان و لكي والرحيم و دافه و شداه دي والبلائي رحيم ها عزاة و لكي كده مصبتون و تغيبون یہ درحیم ملی کی ماندا چلانی මුتنمر کو ان کے تقلیقن مصیبتنوں میں اللہ ور بیرکوں کے دے اتم کرطا علماء کی الرحمن اذا ما سؤل اطا والرحیم اذا لم يسال ليغضب الرحمن عز و جل کی ثلاثه تنوخ تو گئی میں اور اور هیما خدا ته ویلیک کر چې تنهغه خپل لیکین او الله ته غوسې کیي نور کول وختونه باندې الله وشالي ولای ورکين د گزشتہ سورې قران کې الله تعالی په 25 کې الرحمان و فسل به خبيره رحمان ذاته سوال ته نو که انه بیا به مومن خبردار ده 7 نمبر آیات سورې قران او رحینا اغذاتی کلتن اغغطنی کیجی مو اللہ فا دیبان اغغطنی کیجی او عدیس کی مرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فرمیلی ملن یسر اللہ یغضب علی سو تلاللہ نسوالنکی نو اللہ فا اغغبان اغغطنی کیجی او شعرم یاللہ یغضب انترکت سواله و بنی آدم یغضب اینی اسالو الله يذوب اين ترك سواله الله سكيږي کچره پرې دې ته سوال کول غوښت کول وبني ادمه يذوب هين يصلو او انسان سكي پدي باندې کړه چې ته نوښت و سوال تنو شي ديو انسانان در نه سوال کوي لکن الله شنو سكيږي کړه الله په خو دې کې پر دې درته کمين راضي ځکه انسانان چې کلا غوښت حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیلی دی فچا ایدان طول انسانان راجمشی او مانا اختل شروع کی او آریو دقفل خوخ مطابق واردی او زہر چاک دا حقی دا خوخ مطابق وارکوم نظاما پر بارچا ایکیس کمین راج دی نبی علیہ السلام فرمیلی چلاغ فرمی یا عبادل او ان اولکم و آخرکوم وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَتَعَلُونِي فَاطِيْتُ قُلَّ إِنْسَانٍ مَسَلْتَدِينَ إذا ما بلقانو لو أن أولكم وآخركوم وإنسكم وجنكم تاسو آخريني أو أوليني خلق تاسو إنسانان وفيريان داراج مشيق قاموا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُوْ مَيْدَان كُدْرِيهِ فَيُوْ لَيْشَارِ كدري يا فسالوني ضمان الصالفي فصيتو كل انسان مساله زوركم هر انسان تاسو کې لري واډي ما نه که څو دالک مماه دي الا کما ينقسل مثيه تو اذا اسكل البحر ما نه که څو دالکا نشي کوم له داب مما دغه څنګه انده چې دما سره دي در ټول انسان چې خپل قوت متحد تر او د دې او انسان انتخاب د هغه د فقې مطابق ورکومه نو زمما په واقعیت کې نه شي کوم چې د ليلا کما یل قتل مخه تو اذا او خلل بحر مگر څنګه چې څنګه یو ستره دریا په داخله کړی شي نادرت کې داخلون باندې دې د رواجه نشته کوم او کم شول درنو زمما په واقعیت کې دومره څه لکه مي نور په سفر نه راځي څنګه چې او اتراکی خدکے بلند کلیشی نو اس پر کله رات انسانان پوری دنیا انسانان د الله نو شروع کې غوار غوار یو له انسانانو سیران د خلقو ته مطابق وڑی د الله په بادشاہی دسته کمی دغه وجه ناراضی ودي وجه نه انسانان چې نو الله فلی خوشاله او کړه چې د انسانان سوال نکین الله قدیمانه اوسه کی الرحمن الرحیم الله خاص عام ربعان دی او خواب لکن که زاد دی الرحمن تو بارکی الرحمن داد دا اللہ صفت خواب سده اللہ نبغیر داد دا بل چانم نشک دی او الرحیم دام دال اللہ صفت دی و دا بل دا فارم ویلی کی گی لکن نبی علی اسلام سا صفت سنگ روپ روحی الرحمن ویلی ویل سنگ دی م بعضله خداوي که الررحمن اللهانه بغير بل لپارې بالک نی شودي اوترله دا غوره خبره هم ده لاكمم الررحمن بابا ش دی بد ال الرحمن هم دی دی الرحمن بابا و دا س رححمن مني چا سدي س عبد ال الرحمنيا فض الرحمن بلې فض س کې بیا بي لکه حمن دا سفت خاص الله رب د الله مکدشي الرحيم خاص مہربان خاص عام مہربانی کو ان کے خاص بوکو کے ذات سے الحمدللہ رب العالمین دل عامنا سے خاص اللہ الذي رب العالمین چی تربیت کی تربیت ان کے دلوں کا تجے الرحمن رحیم عام مہربانی ان کے اوقات میں مہربانی ان کے دے الرحمن الرحیم کی اوپر جناب محترم شیخ قران مولانا منتقی سید ذکر کر دے. رحمان هغه عام مهرباني نه هر چا ته جون ورکوم او رهي خاص مهرباني هر چا سره کوم شي مثال فطور توګه راځي خاص مهرباني دا ده چې هغه ته هغه مناسب وګون حق درکول شي یګي تر خاص مهرباني دا چې هغه مناسب هم وګورل شي انسان ته دلพา مرسته کوي رپې غټو ځانونو کوټې ور کوټې واخو سره ولا بدن ويأتي الله خاصة مهربانية في هذه المساعدة <متحدث> التي تصبحت مطابق والتوارسي والأخوة المعوانة الحمد لله الحمد لله ربنا عزنا من السلام ويلا تغفلنا ورحمنا من المساعدين ربنا لا تلقل بنا عباده ويلا تنعم لدينا ورحمة أنك في الوحاق يا الله سنك يا الله سنك يا الله سنك يا نمين تشكراك يا الله زمانك سبغين ومعافك يا الله لكول أمت مسلم وبناغنا ومعافك يا الله زمان دعا لكم تقناتها فردنا عمل ب خپل رضا سبب وګم دي جنت ته سلو جننه د څو لپاره سبو ګوږي روغ دي یاله څوک دې د زو هر کړي سره خدمت یاله د نه واخره تخصی یاله څوک دې د زو لپاره دعوتور یاله د نه واخره شریین ورته سټی یاله جاجون دغه 30 چې په دې موږ څخه اجازه پلو ټول ورکی یاله څوک زغون کې حاجات وی الله کي راځي الله هغه او لورکی یاله څوک دې درځ لپاره زی الله د یو قدم نه کو پصله پرزمنه دې اجازه فار د روغور دې یلا څوک هم چې قراني شریف د فاره یې لازمي سینې په لاندې قراني شریف باندې ځکه کیږي یلا پدې باندې عمل کول لختان کیږي یلا زمونه دعاګانې قبول کیږي اللهوما ارنا الحققا فنرزقنا اتباته فارنا الباتل باتلنا ورزقنا اجتنابه صلی الله تعالی علی خیرکم سید محمد ولی و صاحب ایمن رحمت پہ رحمتہ